Szeretné, amit szeretni, ahogy szeretnéd, hogy szeresse. És hogy neki? Hát neki biztosan nem az a célja, hogy mint azt a hét helyen lyukas, vérfoltos és egyébként is tőle kapott alkópólót, úgy még ma téged is magáról börökre levesse. Aztán ahogy a szemébe, kibasszon. Jó van. Aztán hagyd csak el magad. Ebb Nagy szeretettel köszöntöm Önöket a 168 Plusz legújabb műsorában, ez a Mester és talán a címből is kitalálható, hogy mindig sportról fogunk beszélgetni. Azzal a kitétellel, hogy de soha nem fogunk taktikáról, meg összeállítani, -e, meg les volt, vagy nem volt les, csak sokkal jobban érdekel mindaz, ami a versenyeken és a mérkőzéseken kívül történik. a sportgazodik, Jó reggelt kívánok! Sportgazodik, a, sportgazodik, a, a kamera mögött Kurtács András, és a, a kamera előtt az egyszerű meg John Ör, W. Julak. Yes. Szóval ilyen témákról fogunk beszélgetni, és hát azért is Mesterháros a műsor címe, hiszen mindig... Há Jó reggelt! Ijaj! Én vagyok a férfi, aki sohasem nyög. Jaj! Ijajaj! Beom, beom! Ijajaj! FTK! -im. Így. Na mi legyen az első? Eztet a a régen szerette. Tegyük be neki, félre nem érthető módon. Gyere már ki. Hogy, kijött. Ugye az van, hogy ahol egy dolog van, ott más nem fér. Indulás. Talán még mindig szereti. Ma talán november 23-a van, nem teszem le a főesküt. Ked van. Ez a képenci minden amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a netezők valamint fiaja János 14 éven alapíaknak nem feletté a igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Minden nap kísérleti műsor, minden nap meglepetés, minden nap minden nap, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, minden nap korlátozott apokalipszis. Jaj. Azt szerintem értesítenek arról, hogy mindig szereti. Igen. Akkor hagyjuk érvényesülni Nick Kévet és Kylie Minogot egyébként pozitív zenei arculat lesz, kizárólag Nick Cave lesz. Jó, lesz Marian Faceful is. Egy kis Trent nor is van. On the second day, I brought her a flower. She's more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know? Where fok van. van ahol négy, van ahol 6. És 6 óra 57 hét van, az mindenhol így van. Grow. She lay on the bank, the wind lied as a thief, and I kissed her goodbye, said all beauty must die, and I leant down and planted a rose between her teeth. They call me the wild rose But my name was a lies nice a day. No for my name a lesz ez a kéfejöncsi. 061-712-42, 8 óra 4 perctől Falus András akadémikus lesz a vendégem. Honnap reggel fél nyolctól Budai Gyula, majd fél 9-től, Duda Ernő professzor lesznek a vendégeim. Csütörtökön fél nyolctól Hajnal Miklós nyolctól, Györgyavics Benedek fél kilenctől, Fürjes Balázs 9-től. Kisambrus pénteken Filippov, Navracsis, Horváth Csaba is feltehetően Nemes Gábor, és akkor kész vége van a hétnek, és akkor ez így megy, és így megy, és így megy, és így megy, és így megy, és, így megy. és akkor szombaton az ember visszanéz. 061 Feltesznek valamit itt a képzeletbeli asztalra? Mint témát. Illetve nem mint témát, de hogy témát, hogy valamiről beszélgetünk. Én szóval tartom önöket, a musaj. Na vendőj bele, film. So what am I doing? Here? And what am I doing? here oh! yeah, I up this morning and I thought, what am I doing? Yeah, what am I doing? Oh! oh my brother. He Esőz. Zenei szerkesztők, de akarnak telefonálhatnak közben. Vagy nincs rajta, vagy később van. I keep hanging around your kitchen and I'm gonna get a pot of you your Fölveszek egy másik szemüveget, akkor hívnak. He Hetekén át az volt, vagy hónapokon át az volt a bajom, hogy elhagyott engem a turbó. Ugye a turbó az a fordulatszám, ahol én elkezdem érzékelni a valóságot. Egy kicsit fárasztó akkor a létezési mód, de az az én igazi létezési módom, de nem könnyű elérni. Nos, hát ez sikerült elérnem, és hát ez néha akadályoz az alvásban. Ma többet aludtam a semminél, de azért fél négykor valami belső hang. És aztán tettem-vettem. 061 akkor nem veszem fel. Ebben volt. Jó reggelt. Így nem így. Jó reggelt. Kérlek szépen, moziban voltam. Igen. Áttam a Düne filmet, és nekem van egy borzalmas látásom, hogy én moziban Mi mindig. Mit lehet, láttál? Düne, Düne, Düne. Az nagyon hosszú. Nagyon hosszú, és, és semmilyen, úgyhogy nagyon érdekes. lányomnak, lányomnak se rú, tetszett. Ezek, a lányomnak se tetszett. Nem, nem, őrülött. Na mindegy. De szóltam, nekem egy a borzalmas rossz dolgát. meg a spencer -t. Jó, tudom, tudom, az ajánláról. A következő, hogy én mindig veszek, hogy nagysot, vagy ilyen kukorita menüt, és ráadásul nagy menüket szoktam venni, amelyik egy ilyen. Jó mellette gyűlni, igen? Egy, igen, igen, egy literes kor. Most várjál, de tegnap ugye most van egy új dolog, hogy ugye maszkot kell viselni a moziban is. Na most egy ilyen, 40, egy ilyen nagy körben akkor 45 perc, amíg én ezt megettem, szép olasz azért, hogy csönd van, azért akkor nem eztem semmit, tehát azért nem ropogtatok itt, meg művész tipnék különben is veszélyes. Csak képzelem, megettem a kukoricát, és akkor mögötte egy hölgy megszólal és ezt mondta, ez csodítom, mert annyira jót mondok látom már mindent befejezett felvenni a maszkot. Látom, Szerintem micsoda, fölvettem. nem értettem. Látom, már mindent befejezett. Tehát ő úgy gondolt, hogy megittam a kólát, megettem a kukoricát, és akkor úgy indignáltam megszólalt, hát indignáltan, hogy felvenném a maszkot. És akkor fölvette a maszkot, de ezt nem hogy most akkor egy megoldás lenne, be kéne a Igen. A nem ja, más nincs. Hát, Körben akkor, ha, ha valaki nagy osztály, az ennyi ideig tart, akkor vagy maszkot tesz vagy Jó, eszik. Péter alapvet, alapvetően két állapot van. Van az Na. igen, és van a nem. És aztán vannak az átmenetek, de azok átmenetek. Magyarul, vagy visszaparancsolják az embereket haza, és mindent igen. bezárnak, vagy legalábbis majdnem mindent, mint Ausztriában, vagy ez igen. van. Ez. Igen. Maga az élet, figyelj, ami most zajlik, nem akarok túlköltői lenni, az pont olyan, mint az aszfaltréseken vagy réseken feltörő gaz. Az emberek így élnek, te így élsz, mások így élnek, ezen lehet kivetni valót találni, de amikor az ember már a századik emberrel rászól, akkor mégiscsak rájön, hogy ő megy szembe a forgalommal, ezt sajnos, vagy hál' Istennek, az államnak kell eldönteni. Ha az állam nem dönti el, akkor az embereknek az önkorlátozása pontosan úgy működik, ahogy ezt a mindennapokban tapasztaljuk. De ugye hogy ez egy skizofrén helyzet? Most nem skizofrén. Kis... Még egyszer mondom. De ah, nem a a a skizofrén. Kis... Figyelj, hogy lenne már skizofrén? Rád van bízva. Veszel nacsost, nem veszel nacsost. Maszkon keresztül nem lehet megenni, Na, ezért ez megeszed, a mögötted lévő nő az ingerült ebben élünk. Gondold el, hogy mi erőfeszítés lehet számára az, hogy egyszerre nézze a filmet, és hogy te hol tartasz a nachoszban. Készültek ültek Bizisten. Ráadásul azt írja az egyik sugom, hogy a mozik a büféből élnek, én meg abból élek, hogy vasárnap zárva tartok. Egy kóborszakértő és egy covid szakértő azt mondta, hogy szerinte soha többet nem lesz Omega, mert hogy jövőre nem lesz, ha felébred kóbor János, olyan állapotban, hogy színpadon szaladgáljon. Így aztán nem maradt semmi más, mint hogy gyógyuljon meg, oszt jó napot! De ez is untig elég. A leghatározottabban állítom a tévedés minimális kockázattával, hogy ne legyen a kóborból Schumaher. Sőt, egyikünkből se legyen Schumaher. 061 712 2-es van a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 Misunderstanding Stay away Stay far away From me And from Those I love You only want To fuck me up If you Can but I say No Lovers need a lot Of rest To give their all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 misunderstand love is real love is here the only thing I know for sure love lasts longer have no fear only you have Only you have full such a koncert sem lesz szerintem már soha többet. Minden a kísérleti műsor. Minden nap utolsó lesz. Egy 4 négy Falus András akadémikus, addig szabad a gazda. Egyrészt mi ha valaki felhívnak én még soha a nem élebelemtelefon általános részről szívesen veszem, hogyha a külföldről hívnak és elmondják, hogy mi a külföldi helyzet koronavírus ügyben. Ez a hét, ez oltási hét. Én ugye nem vagyok annyira meghatódva az adatoktól, mint a kormánypárti sajtó. Végülis egy 7000 ember felvette az első oltást. Ez napi átlagban, hogy mennyire haladja meg azt, ami korábban volt. Nem tudom, de minden esetre pontosan 7000-rel több, mint a hányan eddigben voltak oltva, téve, hogy akkor még második oltás, és akkor még hozzá 4 hét. Isten irgalmazzon nekünk! 06171242 el lehet veszteni veszt, itt a szüzességet, ha még senki nem telefonál. valaki telefonál, aki még nem telefonál be, és a környező országokból vagy távolabb, önökön múlik. Nem feltétel. 061 712 42 7 óra 17 perckor. Jó, Jó reggelt! Jó reggelt, János Lágítéter vagyok. Jó reggelt, hát egyik kategória se vagy, igen? Egy tegnapi történetet szeretnék elmesélni. Azon szóval jó szomszédi viszony, vagy kevésbé jó szomszédi viszony. Külbelül jár lakom, parkolás, hazaérek ilyen fél hét körül, munkában, bevásárlásban hullafáradtam, és egy autó áll azon a helyen, ahol én szoktam, amúgy persze nem az én helyem, de hát mindenki álljon a saját ablak alatt, ha lehet. Igen, és, és látom, a jelenséget. Igen, és tudtam, hogy ki az autó, és láttam is, hogy ott vannak helyek, biztos előtte valaki más, hát az ő helyen, és stb. megjöttek a bevásárlásból, mondtam, hogy te pc már át, és akkor be tudnék én is állni. Elkezdvelem üvölteni, hogy ez nem az én helyem, én nem vásároltam meg, stb. Kihívta a közkerületeseket, én meg már érőhögtem, hogy én leszelom, följövök szépen, fölhozom a cuccinat, pihenek. De nem... Pont megjöttek, előadták nekem a jogszabályokat, hogy akkor mennyire igaza van a kedves szomszédnak, amúgy, mint a két háza lakik, tehát nem egy nagy távolság. Majd mind aki, mindenki jól végezte dolgát. Jó közöltek közben, hogy, hogy hozzá ne érjek az autójához, mondom én, hát nem az én. Stétis, de miért beszéltél velük? Tehát érted neked, hogy semmi dolgod nem volt. Nem ment elég, miért neked, utána bárkivel is beszélgetned? Nem, úgy döntöttem, hogy egyedfele akkor meghallgatom őket, ugyanis hát a 20-án, akkor... különben délben az összes autót megbüntették, akik így kvázi a zöld területen, ami már nem zöld, hanem csak kitaposott fű nyomai vannak, és ott szoktak ők parkolni amúgy a szomszédomait, és úgy nekit végbüntettek azóta most már megint szabadott balkolni, mert valahogy elintézték egy egymás között. De igazakban persze én nem akartam meghaltni de amikor elkezdtem kipakolni az autóból, akkor pont ide értek, abban a pillanatban, mert ő ők közleké őket. Sok ráérő ember, én voltam az OBI-ban, faárut kellett fűrészelni, hihetetlen mennyiségű ácsmunkát végzek, ez kiegészítő tevékenység a médiabeli beli mellett. És hát ugye akkor oda kell adni a blokkot, hogy akkor ezt tegnap vettem, akkor le lehet fűrészelni. Kérdezték, hogy megbeszéltem a fűrészelővel. Mondtam, hogy hát én az így egy a világán semmit nem beszéltem meg a fűrészelővel. Egyáltalán én általában semmi senkivel nem szoktam megbeszélni. Viszont az ellenkezője, akkor nagyon megbeszélem. Akkor bementem, lefűrészelték, kivittem, akkor megint elkérték a blokkot, és akkor kicsit indignált lettem, ahogy ezt a Péter mondta, vagy ingerült de hát a pénztáró csak a munkáját végezt, és tett valami nagyon kedves megjegyzést, hogy fáradt vagyok-e, vagy valami, és rájöttem arra, hogy én teljesen hülyén viselkedtem. Hát miért kell nekem ingerültnek lennem akkor, hogyha egyébként, honnan kellene neki tudnia, nem ű volt az az ember, aki beengedett, úgyhogy legalább kétszer elnézést kértem, aztán még ott mosolyogtunk is egymásra, Hihetetlen, hogy gesztusokkal embereket hogy le lehet fegyverezni. Egyáltalán, hogy gesztusokkal mit el lehet érni. Egyáltalán, hogy mennyire fontos az, hogy egymással beszélgessünk. A közelmúltban és régebben is velem nagyon sokszor előfordult az, hogy valójában azáltal váltam ingerülti, hogy valaminek nem jutottam a végére, szerettem volna megérteni adott esetben, hogy miért ingerült a pénztáros, vagy hogy valaki mérál szóba velem, vagy miért találkozik velem, vagy miért nem találkozik velem. Nem kell mindig rendelkezésre állni, nem kell mindenre válaszolni. Van úgy, hogy az ember választ vár. Tegnap a pénztárostól egy olyan jelzést kaptam, amiért hálás vagyok, nem Állíthatom, hogy ennek következtében ma egész nap mosolyogni fogok, és nem állíthatom azt, hogy mindent pontosan úgy fogok csinálni, ahogy egyébként az Óbi Pénztáros önök termékmegjelentést hallottak, elvárná tőlem. De az igazság az, hogy igyekszem megfelelni az elvárásának, mert az az elvárás, amit tegnap megfogalmazott, az egyáltalán nem volt túlzó. 061 712 42. Egy másik egészen gyönyörű szem. Ebben is van egy év, ott zongorázik. A szöveget is ő írta. 061 712 42. Hogy lett valakinek ilyen hangja. <Szorítás> Arra My good friend Will calls me Puck and Robin I follow the gypsy fairy szerintem nem lesző meg a koncert tömegét. Semgeségesen You are jó reggelt kívánok, csak egy kérdést tennék fel az előző kapcsolatban. Tényleg semmiféle rossz szándék nincs bennem, próbálom a másik oldalt is megérteni, bár a reakcióját nem fogadom el, hogy közteleseket hívott. Nem lehetséges, hogy ő is, amikor megérkezett, egy szabad hely volt épp az említett ember ablak alatt, és ő is fáradt volt, fölment, és nem volt kedveltel ide-oda álogatni. Mert lehet, hogy csak egy olyan hely lett volna mellett, hogy oda is el kellett volna menni, szóval, hogy ez egy egészségtelen helyzet, de miért is kellett elállni onnan, hogyha. Hát, hogyha több hely el... volt, akkor és az valakinek a szokott helye. Nekem például egy saját helyem van, oda néha beszoktak állni. Az egész házat nem szoktam fellármázni, bár van rá időnként késztetésem. Néha eszembe jut, hogy elvontassam, de azt is eddig megálltam. De azt tudjuk, hogy több szabad hely volt. Azt tudja, azt tudja az úr ember, aki megérkezett, hogy egy óra van az előtt, De megengedő volt, azt mondta, hogy lehetséges, hogy nem volt más hely, de aztán később... Hát azt akkor ilyenkor, ilyenkor nyelek egyet, és beállok én is egy másik szabad helyre, hiszen nincs felfestve a rend a rendszámom, tehát én azt gondolom, hogy mind a ketten egy picit így működnek. Igen. Ezt Trent Reznor. nem ő el, de lehet, hogy el. Péter, vissza ne Jó reggelt! Jó reggelt, Fiala úr. Én hogy vagyok És Régebben jártam uh, az Akvárim klubba, ahol Igen. tartott uh, egy előadást. Ne ember, közéleti volt. Szeretném megkérdezni, hogy ez uh, miért szűnt meg, mert nagyon, -nagyon hát nem szűnt meg, de vírusjárványban. Ó, értem. Tehát én alapvetően azt gondolom, hogy... Uh, uh -huh. Tulajdonképpen, hogyha elmegyek moziba, akkor tulajdonképpen ezt is megtarthatom, de ez például az én ellentmondásom. Tehát, hogyha ön azt mondja, hogy miért megyek moziba, akkor azt fogom erre mondani, önnek igazabam. Ez aranyos volt. Minden akkor várom, hogyha... hogyha én is leszett. nagyon várom. Hát annyi mindenről lenne mód beszélgetni, hogy arra szabad Igen, nincsen. Igen, igen, és nagyon szerettem ott lenni. Előző. Én is szerettem ott lenni. Igen. Is. Viszont kívánom mindannyiunknak, hogy minél hamarabb jöjjön el a lehetőség, hogy legyen Akvárium Klub szerintem maga a helyiség rendelkezésre állna, csak nem csődítek oda sok embert, belejétve magamat. Tehát a csődítés az nem önökre vonatkozik az magamra is. 061-712-42 Trend Reznor és Atticus Ross jelenezes így sok embernek. Ez az immigrant song. Itt ilyen stroboszkópoknak kéne lenni műsorban. A Román J. Izrael jogdoktor. Na, még egyszer. Hogy román J. Izrael jogdoktor. Nem én. A román J. Izrael jogdoktor. De mi van vele? Nem láttam. vagy mit Nem Nem, no, én. Csak egy Nem én. Egy mi hát, az? 2015. Azt hiszem, abban az időben készült, amikor a három óriás pakát a határában. Nem láttam. Miről, miről maradtam le? Hát, 45. Jó, rendben van. Önnek tetszett? Spesco. Jó, rendben van. Jegyeztem. Ő például nem telefonalt. 06. 71242. Jaj, Istenem, Istenem, anyám, anyám, édes anyám. I'm known by many different names. My good friend Will calls me Puck and Robin Goodfellow. I follow the gypsy fairy queen. 06171242, én eszem egy kis banánt. Kolumbiába jött. Kolumbiába még nem voltam. Hát kéne lenni Kolumbiával, nem gondolják? Nem tudom, mi van Kolumbiában. Bogotában. Biztos, hogy And a crown of on her Most például Ausztriába el lehet menni. Topalman nincs. nincs. Én felmentem a Doviba. És átmenetleg nem tudtam, hogy van-e nálam maszk. És arra gondoltam, hogy ha valakinél nincs maszk, de nem akar már hazamenni, akkor hol vesz maszkot, hiszen egyébként ahol maszkot venne, ott is maszkot kell viselni. De aztán kiderült, hogy van nálam maszk. De tényleg? Mi csinálunk akkor, ha nincs nálunk maszk, és nem akarunk hazamenni, vagy otthon sincs maszk? Egyáltalán olyan problémáink vannak, barátaim. Soha biztos életben nem voltak ilyen problémáink. Tulajdonképpen felráz bennünket ez az egész, ami van, függetlenül, hogy a telefonokban azért nem igazán jelentkezik. Nagy vágyban arra, hogy úgy folytassuk az életünket, ahogy eddig éltük. vírus. vírus. nap itt még volt egy szemétláda. Itt van. I follow, follow, follow My gypsy, queen We exist, exist, exist the country Me and my gypsy queen To destiny. I knew at a glance. There would always be a chance for me. With someone I could have a little Összesen két dalban énekelnek ez a második. Is your love like a rock in the sea. Am I asking too much is your love strong enough mm -hmm. Mm -hmm. to be the place for me is your love strong enough love strong enough nulla Csak a védettség igazolvány birtokában engedik a szülőket az iskolába december 1-től. Kassler <köhömm> Miklós a nap 24 órájában őrzik. Van elég vakcina influenza ellen, de csak kevesen kérik. I am calling you with my voice. I am calling you. You're an African doctor harvesting tea adults. You ready to go? Jó rákezt kívánok, Fiala Képzelje, negatív lett az omokatestvéren testje. Holnap hajnalba utashat haza Amerikába. Hát itt volt az ideje. Mennyi ideje? Vár rá? Hát már ez a harmadik testje volt, és, és hát tíz napja, 12 volt először pozitív. Minden negyedik nap ment. Ör, örülök, hogy örülünk. Örülök, hogy örül. With my voice, I am called. Holnap ülésezik A Fővárosi közgyűlés, A Városháza kapcsán Lesz a vendégem holnap Fél nyolctól Budai Gyula 06171242 With my voice. I am reggelt! in you. I am cold. With my voice I am cold. Ma 712.42. Kívánok. Hogy van a kóbor? Csak azt szeretném tudni. Szép nap. Nincs róla a napi értesítés. Ha mindjárt lerakja, nem tudja hallani a választ. A forint nincs jól. Egy euró 370,41 és egy amerikai dollár 329,73.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 That you know that if you wanna leave, don't breathe. And if you wanna leave, don't breathe. And if you wanna leave, don't breathe. Három perce múlott, hány nyolc? Figyelj. Szeretném megköszönni azt a levelet, amit tegnap felolvasott. Mm -hmm. Nagyon sokszor meghallgat. Mm -hmm. elküldtem olyan hozzám közelállóknak, akik uh, hezitálnak, nem oltották be magukat, és nekem nekem nem marad más. Csak az ima. Minek szól a rossz kedv, vagy csak egyszerre megütötte ez a levél? Esik. Mondom, minek szól ez a rossz kedv, vagy csak megütötte a levél? Van-e valami pluszok? Nagyon, nagyon megütötte a levél. De van hozzátartozó, aki érintett? Olyan hozzátartozón van, aki nem oltatta be magát, és nagyon aggódom érte. És amikor ilyen kis gőz kijön a kuktából, és egy kicsit kézzelfoghatóvá válik, hogy ott bizajlik zajlik benne a nagyházba, ahova nem szeretünk menni. Szóval engem, engem nagyon szível De látja, az emberek nem akarnak erről beszélgetni. Beszélgettünk ma mindenféléről. Ha valaki felhozta a témát, az alapvetően én voltam 8 óra 4 perc Falus András akadémikussal szándékosan beszélgettek erről mint valami holokauszt élmény, vagy én nem tudom micsoda, tehát ami megtörténik, borzalom, most éppen szajlik, de ugye csak a holokauszt azonnal jut eszembe, vagy 56, hogy itt van, és nem beszélünk róla, tehát um, halvány lila gőzöm nincs, hogy ez vajon egy tényleges feszültsége, ami az emberekben van, de nem, nem, nem, nem van kijövőben, vagy ez egy nem létező feszültség, amiről csak sokat beszélünk. Én mindent elkövetek annak érdekében, hogy ennél többet nem tehetek. Még megtettem azt a szívességet önöknek és magamnak, hogy nem betegedtem meg. Másfél éve, napint nap, itt állok a vártán, leszámítva azokat a napokat, amelyeket ön kívül kellett kiadnom. De látják, ilyen mértékben veszik igénybe a szolgáltatást, téve, hogy ez a szolgáltatás, ez természetesen idézőjelben lévő szolgáltatás, mert telefonok nélkül is kejfejöncsi a kejfejöncsi. 06171242 712 42. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Én Kataróvezza vagyok. Jó A harmadik oltásról volt szó tegnap, a, amit én csak felvételről hallottam. Uh, én szerintem a Merkeli professzor helyes döntést hozott, saját magára nézve, azzal, hogy uh, Janszent, uh, Johnson és Johnson kért mert én úgy emlékszem, hogy ő beteg is volt, és puszt két uh, uh, orosz vakcinát, Sputnikot kapott, ami összesen három, és ilyen szempontból neki én úgy gondolom a nemzetközi óltási igazolvány kellene, kellett volna most kapnia, ami egy uh, Janssen vakcinára megkapja a, igen csak, a ugye, igen, igen, csak arról volt szó, hogy ő korábban, nem emlékszem, nem káptalan a fejem, hogy tetejű a megjegyzést, ami egyébként a saját oltási gyakorlatát cáfolni, látszott, és ezt követően, igen, igen, igen, hogy igen, ezt mondta a tett Igen, igen, igen. Most, hogy itt arról van szó, hogy az emberek számára, akik nem merkel professzorok, nem Zója Katarovák, megzavarodnak, hogyha valaki valamit mond, igen, és aztán igen. valami más csinál, aztán Azt. jön a Zója Katarova, és meg is dicséri, végképp nem fogják tudni, hogyha neki felajánlják a lehetőséget, mert mondom, akkor mit kérjenek? Ezet kivételme ez kivéte, neki megvan a három oltás gyakorlatilag, mivel egyszer beteg volt, két oltás És akkor ez csak arra kele, kellett volna valószínűleg neki, hogy az nemzetközi oltási igazolványt megkaphassa. Mert a, a többi vakcina esetében kettőt kellene kérni, mert a Sputnikot sehol nem ismerik el. Ez a lényeg. Ez a lényeg. Még a Szenofarmot is elfogadják, de a Sputnikot nem. Ezért ez egy kényszer megoldás, ami nem helyes, de az ő esetében nem rontan a helyzetét egyáltalán. Igen, mert csak hát a merkely e egy hirdetőtábla és egy hirdetőtáblának saját maga és az általa hirdetett igen szempontjából egyszerre kéne transzparensnek lenni. Egy dologban nem lehet az ember transzparens, igen, ha igen. Az szemben Viszont, megy azzal, amit korábban mondott. A többi embernek, akinek fontos a védettség, annak mindenképpen a, a a Moderna vagy fejzert kellene ajánlani. Én például az Orbán Viktor esete az nagyon, ott nagyon helyesen eldöntötték, hogy ő modernát kap a Sinoffarm utána. Mert a Moderna egy, egy erős oltás, így sokkal jobban meghosszabbítják a védettségét valószínűleg. Szóval én is ugyanúgy, mint az Ernő, hogyha védettség a, a lényeg. Akkor, akkor inkább a, a vagy a modernát javasolnám. A Merkeli Bélának valószínűleg ez a védettség már megvan. Értem, Mert csak az a helyzet, hogy Merkeli Béla ez ügyben nem egy magárember. Tehát, hogy Merkeli Bélának mi jó, annak mi nagyon örülünk, mi itt mindannyian, a Kejfejancsiban, de... Mégsak azt sem mondom, hogy... Bortiszik és vizet prédikál, mert ez erre egyáltalán nem jó mondás. szája a két különböző dolgot, beszélni, miközben aztán a soem egy külön kommunikál, Gondolja el, hogyha a 168 óra egyfolytában kommunikálná azt, amit én egyébként csinálok. Hát azt hiányzik, a 168 órának is még nekem is. Az én Már Már szóval hallgatja. Akkor, De akkor ő árulja el, hogy mit lehet a Sputnikra harmadiknak. Mit lehet a? Sputnikra harmadiknak. Eredem, ő sem mondott. Ma. Mit lehet Sputnikra harmadiknak? Két Sputnikra mit kérjen a Varga Géza? Kezdve Zója Katarova, mit vegyen? I won't leave your boy A won't leave you Henry A Papa won't leave you boy Well the road is along long and the road is hard and the many fall by the side Papa won't leave you Henry And there ain't no need to cry And I went on down the road Gyereged. megint én vagyok, a Pfizer lenne a jó válasz erre, de én mindenképpen megvárnam én nem tudom hány éves én megvárnám ezt a hot én a magam meg? megvártam a hot, a hot hónapot hogyha egész, elég magas a védettsége már pedig a, a Sputnik elég jó védettséget biztosít úgyhogy én, a, a, én, én a nekem a, Neutralizáló antitestételem elég magas volt, úgyhogy én megvártam ott holnapot, most nem sokára megyek a harmadik oltásra. Mikor megy én, majd a negyedikre? Én nem mennék negyedikre, hogyha megmarad ugyanez a vakcinájnak, nem tudom, hogy van-e van értelme, mert... Nem lesz uh, negyedik vakcina? Nem, hogy a vakcina ugyanaz maradt. Már Én, mint ezt egy ezt értem. Én azt mondom, tenni. hogy lesz a -e negyedik oltás. Én biztos, hogy nem tartom. <gül> Én nem tartom ezt, hogy is mondjam, nem javasolnám, mert... De a cár, annak, hogy azt mondják, hogy fél év után vírus nagyjából... Megváltoz, megváltozott a vírus most mi... A, itt nincsen értelme, hogy a lakosság egy része folyton oldatja magát, egy másik része meg egyáltalán ezzel nem megy el a vírus, ez a lényeg. Nagyon szépen, hogy... köszönöm. Géza megszületett a válasz. 061 712 42 Gyereget. Gyereget. Aki nem ortatja be magát, az meghal. Ezt mondta Orbán Viktor. In order by Victor A papa won't leave you Henry Your papa won't leave your boy here Well the road is long and the road is talking a minifold by the side A Papa won't leave you Henry There ain't no need to cry You're good. Jó reggelt kívánok, András vagyok, és az imént említette, hogy a falut doktor úr jön önhöz néhány perc múlva, ez így van? Telefonon keresztül, igen. Ja, hogy telefonon keresztül, értem. Annyi lenne a kérdésem, hogy meg tudnál kérdezni, mert meg tudnál kérdezni tőle azt, hogy mi a helyzet két dologgal. Az egyik az, hogy mennyiben terjesztik jobban, kevésbé az oltottak, nem oltottak a vírust, mert nagyon sok ember össze van ezzel zavarodva, és... Ezt hogy csak ki tudná fejteni, mert erre is többféle kutatás van. A másik, második kérdésem pedig az lenne, hogy mi a helyzet a mutációkkal. Mert uh, arra is hallottam már érveket, hogy a, a vakcinát, az oltást elkerülő vírus azokban tud mutálódni, akik be, akiket beoltottak, mert akiket nem oltottak be, azoknak a szervezetében nem találkozik a vírus a, az oltással. De ezeket hát, például olyan én hol hallja? Tessék? Ezeket ön hol hallja? Én ezeket az internetről próbálom beszerezni, és az a baj, hogy, hogy nagyon zavaros az egész. De talán azért, mert nem ért hozzá, olvasd mindenfélét, és ez aztán zavarosan áll össze, hiszen egy olyan tudományos dologban próbál önvéleményt formálni, ez nem ért. Valószínűleg a készülékben is hiba van, amit néz, és az önében is már szíves elnézést. Györéget. Elnézést kérek, én vagyok megint, András, megszakadt a vonal. Igen, ezért kellene, nem tudom, hogy ezt meg lehetne oldani, hogy esetleg ebbe, ebbe, ezzel kapcsolatban lássanak az emberek. Én értem, én de túl sokat internetezik, azt értsem meg, tehát, hogy ön internetezik, majd kérdései adódnak, miközben hát alapvetően olyan dolgokat kérdez, amelyekkel kapcsolatban valószínűleg a tudományos alapvetés ennél visszább megy a kezdete kezdetéhez. Én ezt értem, csak tudja, itt az a helyzet, én személy szerint be vagyok oltva, ezt csak el szerettem volna mondani, hogy, hogy vannak olyan emberek, akik be vannak oltva, vagy éppen hezitálnak, és nem feltétlenül vírustagadók, vagy vagyok. Én vagy ezt értem, de akkor telefonáljanak mind. ők. A vírustagadóknak ön még nem ombudsz mondja. Igen. Jó reggelt kívánó úr, Ha egy picit még bonyolíthatom, elmondanám az enyém, az én mert Én eredetileg Sinopharm káros út vagyok, két Sinopharm után nem volt ellenanyagom. Utána a Duda professzor útmutatás alapján Nagyváradon két Pfizert is fölvettem. Most ha lejár ez az idő, akkor vajon a, a, a doktornő mit tanácsolna, hogy vegyek-e? harmadikat föl, mit? De most mondja, hogy már négy oltás van ezek szerintem. Igen, mm -hmm. igen, igen, igen, said, you know so and and igen. Igen. Szóval ezt a Kossuth Rádióban mondta pénteken az Orbán Oké, de most én ezzel mit kezdjek? Nem tudom, összedjük hát Önöve oké. Önök a Kossuth Rádió péntek reggeli adásának ismétlését hallottak. Zanzás itt van. Megfogtok hallni. Gondolja, hogy ez vicces? Hát ő mindenképpen. He showed me the roses and we kissed And the last thing I heard was a marted word As he knelt above me with a rock in his face On the last day I took her where the wild roses grow She lay on the bank, the wind lied as a thief And I kissed her goodbye said all beauty must die and I leant down and planted a rose tween her teeth they call me the wild rose but my name was a, nice, a day why they call me like I do not know for my name My name was a a Hello. Jó reggelt! Jó reggelt! Terbusz. Körülmények? Rendben! Itt nem részletezett módon, Falus András úgy áll mindannyiunk rendelkezésére, hogy nagyjából minimum egy hete már nem volt kint a szabadban, információi telefonon és az internet különböző rejtelmei által szerzi, nem mint hogyha ezáltal egyébként szegényedett volna a világ, vagy ő maga, ez csak azért mondom, hogy a Szent István körúton most nem fog önökkel szembe jönni. Azt kérdezem tőled, ez az első olyan beszélgetésünk lesz, aminek nincs egy konkrét témája. Mert mindig volt valamire reflektálni, de most annyira... Szóval, hogy, hogy most nagyon szór az egész, miközben a járványnak egy olyan negyedik hullámát éljük, amiről a szakemberek egy része néhány hónappal, ezelőtt még azt mondta, hogy negyedik hullám nem is lesz. Ha te most körülnézel magadban és a világban akkor kérdés nélkül aztán lesz természetesen majd kérdés. Mi az, ami téged ezügyben foglalkoztat? És akkor itt le is viszem a hangsúlyt. Mint mindenki más, azt, hogy mit várhatunk. A negyedik hullám az elmúlt már több mint másfél év, jóval több mint másfél év óriási meglepetésekkel szolgáltatott, és arra kell rádöbbentsem bennünket. Most ez az, hogy rádöbbent, ez egy nagyon finom kifejezés. Abban kell a fejünket beleverni az előttünk lévő tányérba, hogy kellő képzavarral éjjel, Igen, eddig alakul, igen. Fogalmunk nincsen eh, arról, hogy ez a vírus hogy működik. Tehát nagyon keveset tudunk, rendkívül sok ö, olyan, olyan ö, jelenséggel találjuk magunkat szembe amit ö, az eddigi vírus járványok ö, kapcsán nem ismertünk minden ö, előre, előre becslés ö, ö, valószínűleg tévesnek, bizonyult vagy nagyon sok. A, úgy a, a ö, oltásoknak, tehát a védőoltásoknak a megelőző vagy a ö, gyógyító hatását, illetően mind pedig a legkülönbözőbb ö, ö, társadalmi reakciókat tekintve. Na most pontosan abban a társadalomban, amiben élünk, a transparenciának a az a tökéletes hiánya, majdnem, hogy úgy mondhatnám, az a cinikus hiánya, amit minden nap megélünk, az még, uh, még súlyosabbá teszi a. Te most a Ferenci Tamás Ferenc... dolgozatáról beszélsz? Olvastam a Ferenci Tamás Kubiton uh, megjelent dolgozatát. Fantasztikus, jó és nagyon érdekes gondolatok vannak benne, de én nem csak erre. Gondoltam, hanem például Sarkadi Balázs barátomnak a megjegyzéseire a e, e, kiutat e, ki és a megoldásokat e, szekintve. Ebben is a fő kárhoztatott elem az a, e, és én azért mondom, hogy a cinikus szó az nagyon jó, az a viselkedés, ami a közszolgálati médiumban megjelenő ilyen lágytojás hangulatú ignorancia, az olyan mértékben káros, hogy a, úgy a járvány kimeneteléhez, mint pedig az emberek bizalmának a tökéletes erodálásához vezet, hogy én, én ez egy ilyen helyzet, amit egy eddig nem nagyon ismert vírus létrehoz a társadalomban különösen kiemeli. Egyértelműen lehet látni, hogy nem tudjuk mikor lesz nyájimmunitás. A nyájimmunitás, mint fogalom, az kezdi elveszteni az értelmét, pont a mutánsok, mi az újonnan megjelenő variánsok miatt, amiből várhatóan még több is itt leselkedik ránk az oldalvonalon kívül, hogy mikor a bent vírus, mikor kerélik levele, és mikor okoz még nagyobb problémákat. De mindenképpen az a viselkedés az a ö, átgondolatlan, hisztérikus, voluntarista viselkedés, amit a ö, kormány ö, szolgálati média, nem a közszolgálati, hanem kormányszolgálati média átad számunkra, az hihetetlenül veszélyes. Itt vannak gesztusok, lépésről lépésre, de ö, csak hogy egy példával éljek a a világon nincs még olyan ország, ahol egyszerre hat vakcinával dolgoztak volna a, a vakcinák megjelenése kor, tehát gyakorlatilag ebben az évben, 2021-ben, és ez egy a, a hibákat leszámítva, mondjuk az a országos kísérlet, amit a szinofám kínai vakcinát, a 60 éven fejüli, különösen a 70 éven fejüli magyar populációval csináltak, az, az a szó, hogy felelőtlen, az, az már nem, nem fejezi ki igazán a lényeget. De ha már így van, akkor egy alapvető olyan lehetőséget, mint az adatoknak az áttekintése, az adatok nyilvánossá, a nyers adatok, nem a kozmetikázat, adat a nyilvánosság hozatala sok szempontból úgy a tertőzés terjedése a háttér betegségek felmérése az életkori a regionális eltéréseknek a, a adatbázisba való foglalása majd annak a hát a megfelelő adatvédelmi, személyiségvédelmi dolgok figyelembe vételével, de nyilvánosságra hozása, ez lehetőség lett volna valami olyan ö, ö, következtetés levonására, ami nálunk nem történt meg. Ö, nem tudom, nem tudom megérteni, hogy miért nem lehetett nyilvánosan elismerni azt, hogy ez a a kínai ö, ö, kaland a Sinopharm vagy a, és a Sinovac vakcinával más országokban, ö, ez, ez miért nem eredményezett egy megújulását, egy lehetőséget a, a, úgy a járványkezelésre, mint ö, különböző szociológiai, Elméréssel. De ugye itt két dolgot kell figyelembe venni, ugye leginkább az életkort, hiszen uh, Anglia például azon országok közé tartozik, amely jelen pillanatban a Sinopharmot és a Sinovakot is elfogadja szemben a Sputnikkal, amelyre é. ugye azt mondják, hogy az hatásos, de a Sputnikra még sincsen ilyen engedély, miközben a Sinopharm se rendelkezik azzal az EMA engedéllyel, amikkel, de van egy másik, egy WHO-féle a WHO, a, bocsánat, hogy közbeszóltam, a WHO nem engedélyeztetési hatóság. A WHO-nak joga van befogadni. Így, így, így, de az ő ajánlása el. az elegendő Anglia esetében most már arra, hogy elfogadják, ez aztán végképpen összezavarja az embereket. Nem, nem zavarja össze, mert a most a kínaiak valóban kipróbálták fiatalokon. A fiatal alatt 60 év alatt értek. E, és és e, a, a magyar, a, azok a sporadikus adatok, amit tudunk a Sinopharmról, a, a fiatal korosztályban tényleg hatásos volt, nagy Jó, de azért itt, állj meg az egy az pillanatra, az pillanatra, drága András, azért arról nem tudunk, hogy Anglia annak függvényében enged beoltottakat, hogy a sinopharm beoltottak, elmúltak a 60 évesek, vagy sem? Nem, de a Sinopharm dokumentációja, ez egy egyértelműen erre utal. Én ezt értem, de ugyanakkor... Éppen, amit te mondasz, van egy különbség életkor tekintve, hogy hatékony vagy sem, de akkor, amikor Anglia engedélyezi, akkor ezt az életkort nem veheti figyelembe, hiszen ez életkorra a szizmus lenne. Tehát ez igenis ellentmondás. Életkorra a szizmus, igen, nagyon érdekes szó. Mindenesetben nem csak életkor, hanem úgynevezett komorbiditások, tehát háttérbefességeknek is nagyon nagy uh, jelentősége van, de viszont ugyanez az Anglia megcsinálja, hogy minden héten kiad egy, egy rendkívül uh, bőséges uh, adatelemzés, ahol minden adat ott van, uh, nem úgy, hogy beazonosíthatók a uh, áldozatok, Ezt is egyébként a Ferenc... Igen, élet, itt van előttem a dolgozat zseniális cíkben uh, olvastam, hogy ilyen, minden egy uh, nagyon sűrűn, száz oldalas információt ad ki. Uh, Meg kell mondanom egyébként, hogy az orosz vakcina, a sputnik az egy uh, megint csak sporadikus beszámolók alapján, és ez a szomorú, hogy ilyenekre vagyunk utalva, jó vakcina volt. Uh, senki nem érti most igazán, hogy ö, ö, ho, miért tűnt el a magyar palettáról, miért nincsen ma... ma... Ez annyira így van, hogy állítólag a Debrecenben épülő gyár, az majd Sputnikot fog gyártani, és még csak negyed órája beszélgetünk, és már annyi ellentmondás van a kettünk beszélgetésében, vagy akár csak abban, amit te mondasz, tehát nem önellenmondás, hanem az ellentmondásoknak a, a megemlítése, ami egyébként egy... Nem hozzáértőt, bármelyik pillanatban elvész, akár a vírus tagadásig, mert hogyha valamit, valaki nem ért, én. és egyfolytában magyarázzák én. neki, ez a megmagyarázni én is tudom, de nem értem, nem értem, akkor egész egyszerűen megzavarodik, és bárhova fordul, csak ellentmondásos dolgokat hal, beleértve, hogy az oltatlanok meghalnak, a beoltottak pedig nem, és aztán ezt vagy elhiszi, vagy sem, aztán a statisztikákból, vagy a napi hírekből azt is megtudja, hogy a beoltottak közül is meghalnak, és akkor végképpen nem tudja, hogy mit évő legyen. Egyébként a tisztességes információ közlésben soha nem száz százalékot mondtak a a, a, szóval, ez így van. Az igazán működő. Én, én elfogult vagyok abban az értelemben szakmailag, hogy én a és ezt én kimerem mondani, mert nem vagyok senki, nem vagyok hatóság, nem vagyok ö, ö, véleményformáló olyan értelemben, hogy amit mondok, az sentencia legyen. Én elfogult támogatom a Pfizer-t és a Modernát, mert a legkorszerűbb, a leggyorsabban fejleszhető Ö, ö, oltóanyagokról Ebben neked, András, hiába van igazad, hogyha országunk nagyjai, egyebek közt azért oltatták be magukat szinofarmal, hogy bebizonyítsák, hogy annak semmi baja nincsen, Igen, hogy az mennyire ez. hatékony. Aztán jön Merkeli professzor, aki két, nem tudom milyen oltásra, egy olyasmit vesz föl, ami egyébként a saját korábbi szövegével szembe megy, és akkor csak azokra az ellentmondásokra tudom felhívni a figyelmedet, amit egy laikus nem tud feloldani. Igen, ő az ellentmondásra figyel. Egyébként a felhozott példában Merkeli professzor arra hivatkozik, hogy azóta adatok Igen. állnak rendelkezésére. De egyértelműen azt kimondtuk már nagyon régen, hogy a vektoros vakcinák, tehát a adenovírusba csomagolt vakcinák után nem szabad egy másik adenovírusba, tehát vektoros vakcinát adni, mert az immunrendszer azért mégis hat nem azért, mert káros, hanem mert hatástalan, vagy, hatá vagy kevésbé hatásos. De ő empíriára hivatkozik megint negyed és ötöd információknak a, a fel említésével. Sajnos ott egyértelműen látszik a valamiféle megfelelni akarás én nagyon remélem, hogy a saját orvosi lelkiismeret is egyik tényező a megfelelni akarásból. De, de adrás azt lássuk be, hogy ez a transparenciának egy outsourcingja szónak abban az értelmében, hogy ez a transparenciához nem tartozik szorosan. De az, hogy egyébként azok az emberek, akik mérvadúnak tekinthetők, vagy mérvadóknak akarják, hogy tekintsük őket, ellentmondásosan viselkednek, az ma a hétköznapi ember számára nagyobb jelentőséggel bír, mint hogy az adatszolgáltatás milyen, hiszen az adatszolgáltatásban nem merül el, ezeket az embereket pedig nap mint nap hallja, és nap mint nap látja, óriás plakátom. Igen, és akkor nem érzem magam demagógnak, amikor mégis azt mondom, hogy egy közszolgáltatásból finanszírozott egészségügyben ö, egyszerűen nincs joga, a transzparencia, bármilyen... De szintén a Ferencinek a gondolata, igen. Én, igen, a, a, nem csak a Tamás gondolata, hanem az ő nagyon okosan... Jó, de figyelj, ha, ha ezt már a... ilyen részletesen veszük akkor te mit feltételezel, hogy ezek az adatok nincsenek meg, vagy ezek az adatok megvannak, és nem kötik az órunkra és ha nem kötik az órunkra azt miért teszik? Az ennek NNK, tehát a Nemzeti Népegőségügyi Központ egyes vezetőinek információi szerint ezek az adatok megvannak. Legalábbis, amikor elkezdték ezeket az adatokat szakmailag korrekt módon gyűjteni, attól a pillanatról kezdve megvan. Ugyanakkor ezt nem mondják el, és ezzel semmiképpen nem lehet Egyet érteni, és én... Miből én, maradunk mi ki, vagy miből maradnak ki azok, akik ebből... A egy... lehetőségtől, az analízis lehetőségétől, attól a lehetőségtől, hogy a nyers adatok, a, a, a, a, a teljességgel átadott nyers adatok, ö, kasz, szakemberek analizálják, értelmezik, és, és ezáltal milyen a hétköznapi a dologtól a, esünk el? A, a, a valós helyzet... Tehát valójában, keresztül. hogyha ez rendelkezésre áll, az majdnem olyan lenne, rossz a példa tudom, de nem olyan lenne, mint egy meteorológiai jelentés, hogy az emberek tudnának nem. hozzá alkalmazkodni az elkövetkezendő 24-48-168 órában? Mert minden esetre, mivel nem tudjuk a jövőt, egy nagyobb bizalommal fordulnának, a, a különböző változások és alakulásoknak a megértéséhez. De Itt álljunk meg egy pillanatra. Azt kérdezem tőled, nincs koronavírus járvány. Egyébként a mai magyar egészségügyről én ugye jól tudom, hogy korábban sem volt bőkezű az adatszolgáltatást illetően, és ez nem kizárólag az elmúlt tíz évre vonatkozik. Ez így van, és eh, tulajdonképpen egy, egy ilyen éles helyzet, mint egy, egy világjárvány, ez különösen eh, eh, ki, kinyitja ennek a, eh, a hátterét, és eh, bepillantást enged eh, abba a felelőtlenségbe, és abba a tökéletesen eh, a totalitárius diktatúrákra, emlékeztető, de legalábbis autokráciákra, ahol válogat a hatalom abban, hogy mi az, ami oké, okay, de akkor tartozik, te azt feltételezed, az hogy a hatalom nem. egyébként rendelkezik ezekkel az adatokkal, amiközben Igen, könnyen az lehetséges, azért. hogy ők se rendelkeznek vele. Én úgy érzem, hogy ez időben változott. Egy ideig a felkészületlenség a struktúrálatlan rendszer hibák miatt nem rendelkezik, de, de utána már rendelkezik. Jó, én csak én azt tudom el, neked mondani, akkor... hogy az én inform tehát azok az emberek, akik egyébként Tisztek a saktáblán, de nem királynő és nem király. Ők arról beszélnek, hogy az ő adatszolgáltatási lehetőségeik is korlátozottak, mert miközben ők adatszolgáltatásra vannak kötelezve, nekik sincsenek adataik, és ennek következtében, ha egyébként szenzitív vagy nem szenzitív adatot kéne közölni konkrétumot, és van olyan rubrika, hogy nem tudom, akkor nagyon sokszor azért van a nem tudom, mert az általuk vagy a rendelkezésükre álló adatot vagy nem tekintik biztosnak, vagy pedig egyáltalán általán nem rendelkeznek vele. Ezzel nem akarom azt mondani, hogy nincs igazad, ebben csak azt akarom mondani, hogy lehetséges, hogy nem arról van, tehát a király többféleképpen lehet mesztelen, egyfelől lehet mesztelen úgy, hogy nem közöl veled adatokat, másfelől meg lehet úgy is mesztelen, hogy is, neki is hiányos az adattára, és ezért nem vallja ezt be. Igen, és minél kisebb rangú tiszt, annál kisebb az adattára. Én nem hiszem ezt a verziót. Én azt hiszem, hogy a, a megfelelő fórumok rendelkeznek adatokkal, és egy tudatos politizálás az, hogy ezt Jó, de te már láttál olyan el... embert, aki egyébként rendelkezett ilyen adatokkal, és megmondta neked, hogy nem fogja megmondani, vagy csak feltételezzük, hogy van ilyen? Nem, rendelkezem ilyen adatokkal. Rend rendelkezem ilyen információval. Igen, is van ilyen. Van ilyen, nem mondja el, nem mondja, nem lehet. Még hát, ha, ha megnézed a Nem akarok a Tévé 2 a Origónak a, a, a, a mikor beszél arról, hogy egy, egy korház, a kórházak nagy részében elviselhetetlen az, az, az emberhiány, a zsúfoltság, a, a szakdolgozók, Túlterheltsége elviselhetetlen. A beszélgetésünk elején nagyon tapintatosan közöltet, hogy én velem nem fognak a szent István De az nem mondtam, mert lehetsz, le, külföldön is lesz, lehet egy várbörtönben, Lehetek, ugye, nem de nem vagyok, nem vagyok egészséges, egy egészségügyi intézményben vagyok, Magyarul egy kórházban vagyok, és ezt, ezt nagyon kedvesen elhallgattad. Én egy nagyon jó felszerelt kórházban vagyok, és itt is érzem naponta azt a problémát, ami, ne, ami elő nem kerülhet a közszolgálati médiumokban. Ami alapvetően a dolgozóknak a, a, a megalázását jelenti, hogy róluk mit mondanak, vagy mit nem. Másrészt a betegeknek a, a problematikáját is kielezheti. És nem azért, mert az orvosok természetesen kevésbé lelkizmertesek, vagy kevésbé gondolnak, vagy él, él, élik meg a hipokrátesi esküt, hanem mert a magyar egészségügy kormányok óta áthúzódóan tragikus jó, de hát itt érnék ki arra, amit Ferenci Tamás ír, itt térnék Két gyakori kritikára, amit a fenti a kapcsán felszoktak vetni. Az egyik, hogy óvatosnak kellene nyilvános adatközlésekkel, mert kitörhet a pánik, ha az emberek meglátják például, hogy a kórházakban mi a helyzet. Elvileg el tudok képzelni olyan szituációt, amiben ez jogos kritika, de gyakorlatilag ma Magyarországon nulla a jelentősége, hiszen láttuk, a probléma jeleg épp ennek az ellentéte, hogy még annyi agodalom sincs, mint amennyit valóban indokolna a helyzet. Tehát maga a közvélemény az egészen furcsán reagál az egészre, ami nagyon szoros összefüggés függésben van azzal, amit egyébként Pártos Balázs talán egy héttel ezelőtt érzékeltetett itt a hogy miután a kormányzat látja, hogy milyen élni akarás van a magyar állampolgárokban, ennek következtében lehetőséget biztosít arra, hogy éljenek, és nem akarja őket korlátozni olyan adatszolgáltatással, ami őket a hétköznapi életvitelükben zavarja, illetve csak annyira élnek ezzel, amennyire muszáj, mert a hétköznapi életnek a fenntartása ma Magyarországon tízes skálán inkább tízes, mint kilences. Igen, ez egy ö, ö, olyan megfogalmazás, amit mondtál, hogy, amit röviden úgy lehet megfogalmazni, hogy a spruc politika a boldogságnak a feltétele. Nem kell tudni, és akkor nincs. Ez egy őröletes tévedés. A pánikot pont a kiszámíthatatlanság, a bizalmatlanság okozzát. nem amikor a szinofan botrány kiderült, hogy azért nagyon kevesen tudták, hogy a kínai vasszina, a kínaiak nagyon korrekt magyarázatával úgy érkezett Magyarországra, hogy ők 60 éven felül nem próbál, nem vizsgálták az esetleges mellékhatásokat meg a hatékonyságot. Ebben a pillanatban nem az volt a válasz, hogy Hát igen, e, ezt, ezt e, e, bemélyeztük, vagy jó szakartunk, hogy minél több ember megkapja, hanem az volt a válasz, hogy na, akkor gyorsan a harmadik oltás. Azt kérdezem tőled, hogy például arra vonatkozóan van adat, hogy hány 60 éven felüli magyar állampolgárt oldhatta be farma. Én egész biztosan tudom, hogy van adat. É, közel 1 millió ilyen e, korú e, e, idős ö, ö, De azt árult el nekem, drága falus, mit érdemel az a bűnös, bűnös így, vagy bűnös idézőjelben, bár az egy furcsa fogalmazás, akinek a záloga a kezünkben van, hogy úgy kapott szinofarmoltást, hogy közben maga az exportőr mondta azt, hogy 60 éven felüleken nem próbálta ki, ennek Aki kapott oltást, az nem állt kapcsolatban. Az az exportőrrel. De tudta, nem... de, tud, de itthon azért jó, aki kejfejancsi meg jó, oh, igazad van, nem volt ráírva az oltásra. Ez nem, és amikor... nem, nem. De mit érdemel az a bűnös, aki ennek dacára beadta? Aki beadta, úgy az, aki beszúrta. Akár ő, aki lehetővé mondott. tette, hiszen aki beadta, az Na, nem katona, nem mondhatja azt, hogy parancsra kereszti. cselekedtem. Kezdjük megközelíteni, aki, aki tudta, és mégis hozzájárult, és volt pofája, nem endészt ezért a szóért, de nem tudok más mondani, volt pofája azt a szakértőt oltás ellenesnek nyilvánítani, aki ebben fölhív, erre fölhívta a figyelmet, és a hozzájuk csatlakozó politikai, intézmények, pártok, akik ez tudván ugyancsak azt mondták, hogy vigyázzunk. Erre azt mondani, hogy ők oltás esek. ez egy olyan mocskos, aljas dolog, hogy ha befejezed a mondatot, hogy mit érdemel az a bűnös, azt érdemli, hogy elzavarják a francba. De még kevesebb orvos lesz. Nem, nem az orvosokat. Nem az orvosokat. A Oké, okay, de az orvos, aki de beadta? Az orvos, aki beadta, az arra gondolt, hogy ha, ha van egy esélye annak, hogy ez a idős ember megmenekül a betegségtől. Egyébként a Sinopharm vakcina a maga klasszikus vakcina képző módján készült, legyengített illetve előtt Oké, okay, ez, ez so sokszor apát. el lett mondva, de ez, ezzel együtt ne felejtsd, hogy talán Veresegyházán vagy itt Pesthez közel volt egy körzeti orvos, aki megtagadta az oltást, napi egymillió forintra büntették, és aztán visszament a praxisba egyfelől másfelől, a Sputnik ragyogó e adatokkal rendelkezik, de közben meg nem kapta meg a nemzetközi engedélyt. Ki lesz az a szakember, aki föl fogja oldani ezt az egyszerű ember számára? E az, aki világosan elmondja a teljes történetet. Az, aki elmondja azt, hogy a Sputnik egy rendkívül slendrián módon összeállított dokumentációval futott neki az európai engedélyeztetésnek, emiatt visszadobták. Az, hogy milyen politikai és gazdasági background van még, ez. emögött, azt, minden mögött van. Az egy más kérdés. A sinofam ...ról viszont a kínaiak maguk mondták, leírták egy, egy ilyen csatolmányban, olyanban, mint amit minden gyógyszer, doboz felbontásában megtalálunk, hogy nem javasoljuk ennek és ennek, de ezt a magyar döntő, döntést hozó hangsúlyozom hatóság nem vette figyelembe. Hát nehogy már azt a nyomorult orvos tassuk el. És aztán, se a és aztán azóta se pótolta a szpuknik. És aztán azóta se pótolta. Így van. Szarnak így rá. Van. Nem. Soha nem lehet hivatalos NNK úton kimondva, hogy ez, nem, ez egy iszonyú tévedés, hiba, bűn, ugye Mária egénciai értelmezésben nem hogy? bűn, hanem hiba. Több, mint bűn, hanem hiba volt. Mármint. Nem, nem, de tehát én de tartom, most várjál, nem, akkor tisztázzuk. Mi a bűn? Az, hogy ilyen leírást adtak, miközben egyébként a Sputnik hatékony volt. Tehát most mi a bűn? Az a bűn, a Sinopharmról beszélek, nem a Sputnikról. Jó, ]ról. de azt kérdezem tudod hogy a Sputniknak nem állt módjában, de mármint de a... A gyártónak pótolni a hebehúrgyel A, hebe a Gamaleja, a orosz vállalat nem tette ezt. Meg, vagy amit megtett, az tulajdonképpen egy, egy cikknek a közvése valamikor februárban. Ja, erre kérdeztem, hogy az oroszokat nem érdekli az, hogy egyébként ez megkapja az engedélyt, vagy sem? Így aztán utazhatnak, az vagy sem? Az a történet kezdetén, hogy a gyártási kapacitásuk nem elég ö, ö, széles. Elmentek Indiába, hogy ott, ott hoz, létrehozzanak gyárakat. Én eb, ebben, hát a magyar viszonyokban se látok bele, hát meg az orosz viszonyokban pláne, hogy ezt miért nem mentek tovább, nem tudom. Valószínűleg azért, mert úgy gondolták, hogy a harmadik világban ö, azért ezt ö, hasznosítani tudják, el tudják adni, minden, hogy. Aztán az Egyesült Arab Emirátusban meg is jelent és engedélyeztetve is volt óriási létszámmal. Nem értem, nem tudom, nem az én dolgom, hogy ezt megértsem Én ma nem értem, hogy a hatóság miért nem mondja meg, hogy hol van az előbb említett közel két millió vakcinából legalább egy millió mivel most nem lehet Magyarországon hozzáférni. Lehet, hogy én most ostobaságokat meg, meg hülyeségeket, igaztalan dolgokat mondok, de hát akkor tessék megmondani az igazat, tessék méghozzá hitelesen megmondani az igazat. Azt nem értem még, hogy a Pfizer, amit európai kontingensből járt volna, miért utasítottuk vissza. Még fogadóta... most álljunk meg egy pillanatra, erről már beszéltünk, hiszen ez nem tegnap történt. Azóta se derült ki számodra, hogy mi lehet az oka? Azóta se. Azóta se. Nem derült ki. Fogalmam nincsen. Azt tudom, hogy az RNS alapú, most a immunológus beszél, az RNS alapú vakcina a legolcsóbb, a leggyorsabban fejleszthető, mint ahogy Karikóék már most fejleszték a úgynevezett pseudovírus programon belül a újabb vakcinákat rendkívül gyorsan, rendkívül rugalmasan. Én a magam részéről egy kisé lezárt fejezetnek tartom a klasszikus vakcinológiát, és átmenet egy, egy újabbba, ahol mesterséges intelligenciák, szuperszámítógépek tervezik a vakcinákat. Az egy más kérdés, hogy mitől jön ennyi variáns. Nem tudok rá válaszolni, ez egy evolúciós, alapvető kérdés. Mindenesetre jelentsük már ki, és talán ez is emeli a bizalmat, hogy nem vagyunk tudók. A többeszám első személy most a szakmára vonatkozik, és nem a hatóságra, nem a politikára. Nem tudjuk. Itt olyan problémák vannak, és meg nem akarok károgni, de Franciaországban ugye kezdett lecsengeni a negyedik hullám, már most ötödik hullámról beszélnek. Nem tudom, milyen lesz az a világan élő. Az de... ötödik hullám az az oltatlanok által <coughs> gerjesztett ötödik hullám, <coughs> vagy pedig már egy mutáns következménye? Nem tudom, nem tudom. Nem akarok hülyeséget. mondani. Azt tudom, hogy a... a... <coughs> Delta plusz, az egy, egy kis variás, variációt hozott létre az indiaiban. Nem tudjuk, hogy... az a... egy pokolfajzat. Ez az. De sajnos Dél-Amerikában, illetve Közép-Amerikában van egy lambda nevű újabb változat. Nem tudunk róla, nem tudjuk. Mondom, hogy oldalvonalon áll mint egy aki jobb, mint az, aki, aki sántán le, lebiceg a pályáról. Szóval itt olyan helyzetben van az a világ őrült módon összefüggésbe a klimatikus katasztrófával, és az ökológiai, a biodiversitás rohamos csökkenésével, a legkülönbözőbb felelőtlen természet gyilkoló emberi magatartással, ami miatt én elkeseredessém. Jó, de te most gyakorlatilag de egy apokalipszist kezdesz itt felfesteni. Igen, igen, az van. Az van Azt kérdezem tőled, hogy Ugye apokalipszis is lehet egyensúlyi állapotban, az ugye nem csak a béke lehet egyensúlyi állapotban, hanem az apokalipszis is lehet. Utóbbi egy kicsit rosszabb, nem kicsit. Az, hogy ez a keyfey ez végül is ne inogjon a fejetetejére már nem áll, de hogy visszanyerje az eredeti helyzetét, az minmúlik múlik, mennyi idő és minden következtében állhatna be, mert a teleírásod alapján itt most, ha nem is apokalipszis, de válság követ válságot, trauma követ traumát, és az egyensúlyi állapot legfejebb ezen megváltozott körülmények között fog beállni, de nem abban az értelemben, ahogy másfél évvel ezelőtt így éltük az életünket. Így van, így van, itt több dolog van, ezt be kell próbálni szétszározni. Van, amiről nem tudunk, semmit nem tudunk változtatni, és az a irreverzibilis romlás, ami a, a Föld nevű bolygóra vonatkozik. Én nagyon félek tőle, hogy itt csak lelassításokról lehet szó. De ugyanakkor a társadalmi viszonyok ö, ö, bőségesen olyanok, amit meg lehet és meg is kell változtatni, akár egy választáson, akár, akár egy forradalomban, nem tudom, ebben nem tudok, és nem is akarok állásfogalni. Azt tudom, hogy nem minden olyan, amiről mi emberek meg társadalmi rendszerek nem tehetünk, hanem rendkívül sok olyan elem van, ezek a politikai, a, a szociális, a társadalmi Viszonyok, ahol az illiberalizmus és az autokrácia, az tovább ez az amúgy is rossz, jöjjük vissza, a megváltoztatása egy lehetséges alternatíva. Igen. Hogy a kínaiakat 60 év felett mivel Semmivel. Semmivel nem használták. Nem használták. Nem. Mit? Ők a de mivel oltották ezt... a 60 éven felülieket? Nem kaptak oltást? Nem tudom. Nem tudom. Az biztos, hogy ha kijelentették a saját termékükről, hogy 60 éven felül nem tudják, hogy milyen. Azt akarták, értem, ezt, ezt már megbeszéltük, de, de azt te se tudod, hogy 60 év felül, ugye gondolom, a Kínának egy elég jelentős 60 év fölötti lakossága van, hogy őket Én mivel a... oltották, azt nem tudod. Nem tudom. Lehet, hogy, lehet, hogy a Euh, euh, importálták a pfizer Lehet, hogy a sputnik lehet, hogy AstraZeneca-val. Hát miért ne, miért ne tételznénk? Hogy mennyire a... szerteágazó az, amit ez a COVID okoz, ezt egy akadémiai írásból szeretném, vagy írás alapján szeretném érzékeltetni. A postcovid jelenségek kutatásának támogatására kért akadémiai pályázat első körének nyerteseit szeretném ismertetni. Egyben az, hogy mi mindennel foglalkoznak. Rövid leszek. Cseriési Renáta, és csapata az, ape, az affektív pszichológiai problémákat a betegek nagy részénél a zavarok, fertőzés, lecsengését követően is fennállnak, jelentősen megnehezítve ezzel mindenapjaikat mindennapjaikat és munkavégzéképességüket. Dénes Ádám a COVID-19 hosszú távú zömmel ismeretlen hatásai közül a kiemelten fontos betegség vizsgálja. Koronavírusos megbetegedésben elhúnytak neuropatológiai vizsgálatával nyertek számos agyterületet érendő gyulladás kialakulását igazolták, és ezen komplex idegrendszeri tüneteket vizsgálja. Fekete Andrea és csapata a koronavírus fertőzés maradvány tüneteinek egyebek között a tüdőhegesedéssel foglalkozó problémáját veszi gorcső Kárdos Orosz Fruzsinak Kinga vezetésével a posztkovi társadalom jogi jelenségeinek sajátosságait a változások jellegének mélye feldárása érdekében összevese a jogrendszer pandémiát követő reagáló képességét a világjárványt megelőző időszakban tapasztalható tendenciákkal. Halmai Péter a post covid időszak alapvető társadalmi-gazdasági kihívásai miatt ismét napirendre került a korszakos stagnálás vizsgálatával. Király Ildikó társas életünk elsősorban a virtuális térben zajlott, és ebben a virtuális térben más szabályok érvényesek arra, hogyan érzékeljük társainkat, hogyan értjük meg őket, mennyi emlékezünk mindarra, ami velük történt. Kovács Gábor az új típusú koronavírus fertőzés az egyes újabb mutáns vírustözzsek kialakulásával egyre inkább érinti a gyermekeket. Sarkadi Balázs a Covid-19 betegség klinikai lefolyásával és a post-covid szindrómával feltelten összefüggésben álló génszakaszok célzott génpoliformizmus vizsgálatát szavó Andrea, a 15-29 éves magyar fiatalok milyen módon konstruálták a koronavírus járványt és a hatását, illetve hogyan összességében hogy élték meg? Végül Szél Márta, aki a Covid-19 megbetegedés akut szakaszának lezajlása után az esetek 30-40 ában tapasztalható post-Covid tünet együtt és nem csak súlyos egészségügyi állapotával foglalkozik, hanem jelentős gazdasági és szociális tehertételével is a beteg és a nem beteg társadalom számára, és ez még csak az első kör volt. Igen, ismerem én is ezt e, e, valamilyen formában én is részt vettem benne. Ezek mind legitim és érdekes és fontos, és társadalmilag is hatékony kutatások, a molekuláris biológiától a szociálpszichológiáig. Ezt tulajdonképpen a post-covid szindróma az egy külön olyan újabb kérdéskör, ami azért legtöbb esetben nem is, de nagyon súlyos gazdasági terhet fog az egészségügyre róni olyannyira, hogy Amerikában a post-covid szindróma az már egy külön, külön szindrómaként van kezelve az egészség biztosításban. Tehát ezek mind érthető és nagyon fontos vizsgálatok. Kicsit úgy érzem, hogy egy-kettőt egy beszámítva mindegyik a a hullámveréssel foglalkozik, nem a hullámokkal, hanem a hullámok által a partra vitt különböző tárgyaknak a ö, listázásával. De ez is egy fontos, mondom, Azt kérdezem tőled, hogy ha valaki influenzás lesz egy gyerek, mondjuk én annak idején akkor influenzás lettem, beteg voltam, meggyógyultam, visszamehettem az iskolába, és nem is emlékeztem két héttel később, hogy én korábban beteg voltam, legfeljebb a pótolni foglalkoztattak. Ha ezt egy folyamatnak vesszük, egészség, betegség, egészség, akkor ez most a pandémiát, illetve a Covid-19 kapcsán hol tartunk most? Az elején, vagyok, a közepén, a végén nem fogalmad nem nincs. Tudja. Én, én meglető módon nem vagyok a mindenható. Én meg... ezt értem, nem is a mindenható. Ha mindenhatónak megadod a számát, én rajtal van. nem múlik. <gül> Sőt, elképzelhetően az történne, hogy ő válaszolna is, meg, meg ezt meg lehet tulajdonképpen. Választom. Jó, én azt hát sose fogom elfelejteni, Aztán... hogy amikor én beszéltem a német Sándorral hetek gyülekezet, akkor ő ezt az egészet egyébként az Isten büntetéseként mesélt és magyarázta annak idején. É, é, igen, én, én ugyancsak hívő ember vagyok, de én nekem ez nem egy nem egy elfogadható ö, ö, magyarázat. É, a, nem akarok ebbe belemenni, de akkor már az Isten mellé az ördög fogalmát is be kell vezetni, ami nem hiszem, hogy uh, a uh, Kefejancsi uh, portfólióján. Bármi. <s rá> Folyamatosan bővül. Azt Jó, kérdezem tőled, hogyha te most egyébként egy praktikus ember lennél, mint ahogy vagyis, de most én azt kérdezném tőled, hogy akkor ebben a pillanatban, amiről nem tudjuk megmondani, hogy a folyamatnak melyik része, mert nem látjuk át. Most valójában mi a fontos, hogy beoltsák magukat az emberek? És ha beoltják, akkor vegyenek föl maszkot, vagy maradjanak otthon, vagy fegyenek föl maszkot, és menjenek el dolgozni, Hogyha ha lehetséges, akkor maradjanak home De ha elmennek dolgozni, akkor elmehetnek színházba is? Vagy színházban miért nem mehetnek el? Tehát a hétköznapi életnek olyan apróságaira kérdezek rá, amely nagyon egyszerűen működött a tiltás idején, mert mindenki be volt <coughs> a vírustól, és az a fura, hogy amikor a vírus még itt se volt, akkor sokkal jobban tartottak az emberek a vírustól, mint amikor az ördög fogta magát és lejött a felfestett falról, és itt van közöttünk, és halnak meg az emberek, és ezzel együtt az embereknek az a fajta feszültség, ami akkor volt, amikor még nem is volt itt a vírus, nem tért vissza soha többet, mint hogyha az emberek egyébként az életükkel akkor bántak volna felelősséggel, vagy akkor gondolkodtak rajta igazán el, amikor még a határaink kívül volt. A kérdésem az, hogy mit tegyen az egyszerű ember, hogyan alakítsa a hétköznapi életét, amikor már nem vonatkoznak rá azok a strikt dolgok, amelyek korábban voltak, mert hogy egyébként a hétköznapi életet fenn kell tartani. Tudom, nem vagy mindenható, tudom, nem tudsz mindez hozzászólni, de nem, ne felejtsd el nem. falus, te magad is olyan voltál, aki korábban elmondtad, otthon maradni, ezt csinálni, azt csinálni, amast csinálni, nem elmenni, nyolcig menni, másfél méter tartani. Most mi van? Mennyi a követési távolság, akadémikus úr? Mielőtt megpróbálnék valamit válaszolni, ha ez a nyögdécselés, amit produkálok válasznak tekintetű, azért el szeretném mondani, hogy a COVID zömmel nem halálos betegség. A COVID nagy részben egy viszonylag enyhe, ugyan bizonyos szervi, mondom, post-COVID, stb. problémákat okozó betegség, de nem kell bennem meghalni. Tehát azért a, a kanyaróhoz hasonlítva például egy sokkal e, kevésbé veszélyes betegség, vagy például a földről eradikált, fekete himlőről, vagy a féken tartott gyerek, e, járványos gyerek vénuláshoz kapcsolat e, viszonyítva, ez egy enyhe betegség. Na de válaszolva a kérdésre, amikor e, ez lehet, hogy nagyon banalitá, banális, amit Mondok, igenis együtt, együtt a védőoltás, a maszkhasználat, a távoltartás, a értelmes módon ö, ö, hozott rendelkezések. Menjen moziba? Menjen színházba? De én ö, úgy gondolom, hogy függően attól, hogy milyen a víruskoncentráció, milyen éppen a a ma, beszél. ma, menjen moziba, menjen színházba, nézze meg a Spencert, ne nézze meg a spensert este tízkor nézze meg. meg a Spencert. Akkor, hogyha éppen a járvány már ne, éppen nem a felmenő... de, de most válasz... a felmenő. A... Nem muszáj nem, válaszolni, nem. csak azt mondjad meg nekem, hogyha te egyébként te lennél a kis okos, akit felhívna Kovács Géza, és azt mondaná, mi kisokos? Elmeltek moziba? És akkor nem tudom, milyen adatokat kérnél tőle, hogy hol él, vagy. Olyan, olyan adat nem, nem tőle kérnék adatokat, hanem azok az adatokból, azokból a nyers adatokból kiindulva, amik a, a mindennapi járvány a járvány menedzsmentet, a vírusnak az aktuális változata, ami ebből kiindul, és a szakember, a tudomány azt mondta róla, hogy úgy gondolom, hogy erre utalnék, és azt mondanám, hogy e, ha e, olyan a helyzet, hogy nem a formá, képesebb formájában van a vírus, akkor me menjen el. Jó, de emlékezz Ilyen vissza, falus, életben. emlékezz vissza, hogy a mi ismerettségünk alatt volt olyan periódus, amikor a Járvány nem tombolt annyira, mint most, és nem az volt a gond, hogy az ember akarja nem moziba menni, mert nem is volt mozi, be voltak zárva. Ha Én valaki van. önmagában attól a jelenségtől megzavarodik, hogy most rosszabbak az adatok, mint akkor voltak, akkor bezárták a mozikat, most meg nem, azoknak mit válaszolsz, miközben nem te vagy az, aki elrendelett, hogy mikor zárjon be egy mozi, vagy mikor nyisson ki? Aztán, olyan gyorsan, gyorsan követik egymást az események, és annyira ellentmondásosak, látszólak, vagy valójában, hogyha az ember ezeket egybeveti, akkor csak forog önmaga körül. De nincs jogunk az akkori énünket e, e, e, e szemelnyes tenni. Tudnék, akkor az az első hullám az egy ö, olyan volt, mint egy, mint egy lágy... De az lágy, nem az első hullám volt már. Az, az már nem az első hullám volt. Hullám de a harmadik hullámtól lett igazán. Nem azt, hogy gondoltuk, hogy le fog csengeni, a és ameddig lecseng, addig legyünk ilyen iszonyú, óvatosan zárjuk be a, a közforgalmat, és így mindenául történt. De nem láttunk előre. Oké, okay, rendben fel, van, el, igazad van. Akkor azt kérdezem tőled, azt felejtsük el. Akkor most csináljunk az osztrákokkal. Az osztrákok csak pár méterre vannak tőlünk, arról nem beszélve, hogy time-ban ugyanott vannak, nincs időzóna különbség. Mi olyanok vagyunk, ahova az olajár nem fog begyűrűzni? Nem, ez ö, megint politikai rendszer kérdése. Ja, de az emberek ezt nem így fogják föl. Ausztriáról azt gondolják, hogy egy szomszédos ország, nem pedig azt gondolják, hogy ez egy fejlettebb gondolkodási ország, mint Magyarország. Az emberek nem így vetik egybe az országokat. Ugyanakkor, mikor ilyen iszonyú letalitás, is lehetséges a oltatlanok között. Ugye én, én elhiszem ezt a számot. Ez a baj, hogy ezt a szót kell... Kérlek szépen, tenni. elmondom neked a legújabb adatokat. De hagyd hagy mondjam ezt? El? Igen. Elhiszem azt a számot, hogy aki ma lélegeztető gépen van, azok 90%-a Oltatlanok. Mondom neked az adatokat. A beoltottak száma 6.043.116 fő, közülük 5.801.593 fő már a második oltását is megkapta. Ez most jött ki ebben a pillanatban. 1.939.582 fő pedig már a harmadik oltást is felvette. Hozzátéve, hogy a tegnapi nap azt mutatta egyébként, hogy az első oltást felvevők száma a spregnással nem tűnik egyébként nagyobbnak annál, mint amennyit átlagosan eddig vagy ha igen, akkor a harmadik oltást felvevők sokkal nagyobb aktivitást mutatnak változatlanul, mint az oltatlanok. Azt mondja, elhunyt 171 többségében idős krónikus beteg, így az elhunytak száma 33.343 főre emelkedett, az új megbetegedések száma 6.518, hogy ez a teszteléssel hogyan van összhangban, azt nem lehessen tudni. Azt mondja, hogy 6.830 koronavírusos beteget ápolnak kórházakban, közülük 663-an vannak lélegeztető gépen. Ezek a koronavírusgov.hu 28 óra 53-as adatai, most 8 Na, 56 perc van. Itt a probléma, hogy nem tudjuk, hogy ezek hány százaléka milyen régióban van, mennyi idős, milyen alapbetegséggel rendelkezett. Ha oltva voltak, melyik oltással voltak oltva? Tényleg erről eddig nem beszéltünk. Oltrás és nem oltás között elképzelhető, hogy eltérés van. Különösen, ha a második vektor a, a, utána harmadik és egy vektor volt. Tehát rengeteg adat hiányzik ebből a, a felszorolásból. Én nem tudom az osztrák viszonyokat ilyen értelemben. Lehet, hogy ott a, ez a pániknak minősíthető teljes lezárás mától vagy tegnaptól vagy valamikortól kezdve ez indokoltabb. Én azt tudom csak mondani, hogy egy nagyon fontos vizsgálat, én írtam is az erről egy kis cikket, hogy ö, ö, szuper számítógépek előre trendanalízise alapján, <gül> a, ha, ami országonként lebontva rendelkezésre, áll a Zördométer nevű honlapon, ami, ami kettő is van belőle, nem érdekes. Ez a Washington Egyetemnek a honlapja, amiről beszélek. Ők megállapították, hogyha Magyarországra nézve is, minden országra nézve, hogyha mostantól kezdve elrendelnék a maszkok, köte, a maszkok kötelező hordászát, Nyilvánvalóan zárt és nem felőszett térben, akkor versus, ha nem volna ilyen döntés, akkor január 1-ig plusz 6000 halottal kellene Magyarországnak számolnia. Ezek olyan trendanalízisek, amiket az ember visszamenően ellenőrizni tud, hogy mit, mit írtak két hónapja a mai napra és bámulatosan egyeznek a számok döbbenetesen, akkor komolyan veszi azt, hogy a maszk használat bizony rengeteg minden megvéd. Ott, ahol én most vagyok, egy, egy egészségügyi létesítményben, ott tényleg hála Istennek, iszonyú szigorúan veszik azt, hogy az emberek fölvegyék a maszkot és úgy látszik ennek a, értékel, a megfelelő adatértékelés alapján óriási jelentősége van, holott miközben nagyon jól tudjuk, hogy a vírus, maga a vírus át tud menni a maszkon, de a vírus nem a, a, a, önmagában utazik, hanem azon nyál keppecskékben, ami a a felső, felső légutunkból, orrunkból, szájunkból kijön. Tehát valódi védelmet jelent. Ugyanez a kézmosásra, nem tudom ez meddig tart, és a te felvetésedben én azt érzem egy kicsit támadhatónak, hogy most visszamenőleg értékelni az akkori döntésünket, ez nem, nem egészen korrekt. Figyelj, az ember egyfolytában, Kori, egy, egyfolytában gondolkodik a döntéseiről, nem az akkori döntéseiről, a tegnapi döntéseiről is. Há, Ez lehet korrekt vagy inkorrekt, akkor én permanensen inkorrekt vagyok. Nem, Egyrészt, nem, a számolás nem... Ö, ö, de én nem, nem a számolással voltam, hanem azzal voltam, hogy a, hát a számolással, hogyha Ez egyéb... Ha, az ha az hogy hát a... val valamilyen módon mégiscsak leírják azt, hogy mennyire súlyos egy bizonyos helyzet, leírhatjuk akkor azt is, hogy nagyon meleg van, de ezt egyelőre nem a hőmérséklettel írtuk le, akkor az ember nem tudja, hogy mihez kösse az, hogy különböző intézmények nyitva vannak-e vagy sem. Minél hamarabb hagyd el az intézményt, és a közeljövőben ismét tartok. Ebben igazad van, János, de ha arra gondolsz, hogy a budapest vált. Vonat úton féltek, hogy az ekkora a 30 km per sebesség szebesség egészségügyileg káros lesz. Az akkori félelem, mert ma nem lehet kétségbe vonni, miközben tudjuk, hogy milyen, milyen szebességű repülőgépeken értjük túl az utazást. Tehát én, én csak azt mondom, hogy folyamatosan változik az a skála, ami alapján bizonyos ítéleteket vagy bizonyos prekoncepciókat alkotunk, miközben én más énemmel teljesen megértelek, mert nekem ugyanilyen gondolataim vannak, hogy mi lesz holnap, mi lesz a hetedik hullámnál, hogy alakulnak az iskolák, az egészségügy, a, a kultúra, a művészet, a, és így tovább. Tehát, elképesztő nehéz helyzetben vagyunk. Voltunk is eddig, csak egy ilyen pandémia kiélesítette, felhangosította ezeket a kérdéseket. Köszönöm szépen a rendelkezésre állást, és szerintem az idő előre haladtával nem fog megszűni mindez, amiről most beszéltünk. Holnap 8.31-től Duda Ernő lesz a vendégem. Gyógyulj Gyúj, meg, és takarodjon haza. Köszönöm szépen, Szállúszkász. Szia! 061 712 42 I saw a new she was They brought egy Én konkrétan úgy érzem, hogy ez egy nagyon jó beszélgetés volt, de az, amit önök igényeltek, az körülbelül olyan, mint amikor felszáll a köd, és tíz felszúlva aztán megint köd van. Most éppen süt a nap, de látom azt a ködöt, ami jön. Vagy lehet, hogy nem látom, de, de valamit érzek. És ez nem a falu hibája. Igen. 712, először. Forman was a egy, másodszor. 061-712-42. Senki többet? Hát jó. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis, hát az többé-kebbé meg is volt. Hogyha nem ez volt az utolsó adás, akkor holnap hat után, de még hét előtt találkozunk. Ha ez volt az utolsó adás, akkor ez volt az utolsó adás. Egészen addig, amíg tudok olvasni, ha ez volt az utolsó adás, vagy ha nem dörö pont,